Här kommer programmet toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Minns Min. hur Min. dom? Min. Dag. Det var bättre för Barn, lek och skratt Men snart var allting över Så stod jag där Utanför min dörr Då hördes välkommen här Välkommen hem Vi har väntat så på dig Välkommen hem Åren har gått och vad jag har fått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 Åh, oh, en änglarkör som sjunger vem. Välkommen ännu en gång till programmet Toner och tankar. Trevligt att du är med. Det vi hörde först var välkommen hem, Birgitta och Svante som spelar sjöng. Välkommen och gästvänlighet och fest är något av ett genomgående tema i sångerna och också det talade innehållet i det här programmet. Vi fortsätter med en sång med Birgitta Edström och Svante Bengtsson. Jag vill leva nära alla människor. Jag vill leva. Människa. Så att jag får varje dag på lära mig att se min syster på min bror därför Herr Jesus, du som är ska kunna hända leva nära dig jag vill leva nära alla människor andra städer vill jag kunna vara mot det onda där det visar sig Jesus lär mig låt mig dit du bär mig Då får det en av mina sånger som handlar om festen, festen med Gud och hos Gud. Kom till festen, Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson sjunger.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 vi är välkomna till hans genom Jesu namn. Kom till festen där enda händ, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes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 Får bli en gäst i Guds fest. Och här sjunger jag för dig en av mina sånger som knyter an till ett tema i Jesu undervisning Där han säger till sina lärjungar Ni har fått som gåva, ge som gåva Handlar om att dela med oss av det vi har fått la de de I programmen under en tid framåt så läser jag ur min nya bok Odslöjd. Och efter nästa sång så lyssnar vi till läsning. Och det är Dorarnas fest med Börje Ring. till glädje för barnen. Låt raken lyfta med vardagens möda Skapa färg och form åt fantasi och fest Våga en dag dröm, gör narren till kung I Loksas leken, sen För vi är saniga, vi fattiga För oss har himmel. Du kan är inne På smalaste gräset Ta fram den bästa Servisen vi äger samlas sedan Vad vi har Av mat Och tryck Dela ut brödet Skyll glasen med vin Se till att var och en Blir för så Saliga för ungerika För vi har rätt till livets röd Klappa i händer till läggande rytmer Dansa till lycka med de som vill dansa Ta ett instrument och spela stan up. Läsning ur ordslöjd Ingvar Hornbergs bok med prosa och dikter. Läsning ur bokens fyra olika delar: saltare, spaltare, dikter och böner. Avsnitt 5 Först ur avdelningen Saltare För din skull vara Många söker dig för att få lycka Många söker dig för vad du ger Men gåvorna är störst man verkar tycka Och givaren man mera sällan ser Jag tackar dig för allt som blir med givet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 Han gav mig ju allt, och han gjorde mig fri. U spaltare, det vill säga prosastycken av olika slag. Gästvänlighet. Gästvänlighet och gästvänlig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 Läsningen i boken Ordslöjd så hörde vi gruppen Made to Praise som sjöng frihet, fest och glädje. Det finns ett trevligt evangelist- och sångarpar som heter Gunn och Inge Ström. Inge har varit polisman i större delen av livet. Och Gunn är en av frikycklighetens ganska välkända sångare. Jag tror att hon har jobbat som lärare. Och här sjunger Gunn en härlig sång där midnattssolen skapare ger fest. Där skiner solen natt och dag. Där står det blommor som jag älskar mest. Och till den festen längtar jag. En sådan fest har aldrig skådats, en sådan glädje inget sett. Och på det festbord som det dukats står alla gästers älsklings Där ska jag där ska jag dricka Där ska jag leva I evigheten lång Där ska jag skratta Där ska jag sjunga Den sång jag älskar mest Av alla gång på gång Där växer allt det undersköna Som viser bilder av på jord En himmelsk utflykt i det gröna Kan ej beskrivas här i ord Så sköna liljor ej besjungits Så röda rosor ej ett bort Om jordisk frukt är paradisisk Är himmelsken dock bättre såd Där ska jag skratta Att vi människor delar med oss till varann och visar gästvänlighet, det hörde vi om i läsningen ur min bok. Men det finns ett tema i Bibeln och det är detta att Gud själv, att Jesus välkomnar oss till festen med honom och han vill komma in i våra liv. Och en av de allra mest berömda versarna i Bibeln som har gett upphov till många fina tavlor det är i uppenbarhetsbokens tredje kapitel där Jesus säger till en församling han talar till Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Ända sedan min ungdom så har jag fått förmånen att få leva tillsammans med Gud, tillsammans med Jesus Kristus i denna fantastiska livets fest som aldrig tar slut. Jag ber en kort bön Herre tack att du bjuder oss till festen med dig själv sinna varje lyssnare Amen Hur kom du hit Vem sa till dig att gå Var det några löv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 Det är, det är större det Och vi hörde Välkommen hem med och av Mikael Jonsson, en av våra härliga originella songskapare och sångare och musiker. Jag brukar nästan alltid nämna att jag har en hemsida där det finns bland annat ett blogginslag varje vecka och det här radioprogrammet finns som poddradio. Du kan alltså lyssna på tidigare program. Och adressen till hemsidan är www.ingvarholmberg.se Man talade och predikade ofta i frikyrkan för en del år sedan om himlens fest, bröllopsfesten. När Gud firar med alla sina trogna. Här sjunger Viktor Klemenko. Den stora bröllopsfesten. Ova fröjd i himmelen, kungen ska komma, bröllopsdagen är nu här. Hör en sång, en segelsång, se vår brudgum kommer, bjudna till hans bröllor, alla är. Vår fader har berätt i himlens rike, ett palats för utanlike åt sin brud. Där hörs sus av ängla vingar Och till harp och toner klingar sångers ljud Där doftar rökelse i hjul skålar Allting utan skönhetsstrålar strålar Underbar. Halleluja Brudgummen har kommit Och han kallar till sig brud är sista gallen sen bröllopet ska börja Himlaporten stängs igen Inte vill du stanna här i den mörka natten Kom till bröllopsfesten nu min män. Vår fader har berätt i himlens rike Ett palats för utanlike Av engla vingar Och till harp och klingar Sångers ljud Där doftar Rökelsyrna skålar Allting utav könhet strålar Underbar Halleluja brudgummen har kommit Och han kallar till sig Bruden sin Av Herren Hon med kärlek ska benödas. Och med kronan krönas för sin ro, halleluja. Frälsningen och äran och matten tillhör Herren Gud. Tack för att du har lyssnat den här gången också. Vi avslutar med välkommen hem och här är det Kristina Gunnardo som sjunger på sitt speciella sätt. Ha det så bra! Vi hörs nästa vecka! Välkommen. min glädje som fåglar mot himlen Den klingar bland träden Den väcker de sånger som sover i stenen Och innerst i Och bor bortom döden och skärvor blir solar Som smälter tillsammans i Gud Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen Herr Jesus, han bor i mitt hjärta Han skapade världen Han föddes i stallet Han gav oss Guds lek Och blev dödad på korset Han sårade kärlek Och söker i mörkret Och ingen är bortglömd av Gud Jag kastar min glädje som Den helige ande Den sårlande källan Ett språk bakom språken Bland raserna folken hos folk blir förenat Och drycken av plåga Och saliget dricker Vi alla tillsammans I Gud Jag kastar min glädje Som fåglar Learning legends